Divertimento para pequenos monstros en Radio Felispín Cando son as sete de media bandar pues, De hoxe, día 9 de maio do ano 2014 en Divertimento aquí en Radio Felispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos Analuzo Q, que tal? Moi ben, ben, xa está aquí Manolo está aquí Manolo, Manolo Rey Pois pues, da directiva do, do Ateneo Ferrolán mm. Hola Manolo, que tal? pois pues por aquí un pouco apurado, pero vamos ben, seguimos, muy ben, con tempo intentamos pues eh, 20 minutiños, vale, para falar así un poquio de todo, do Ateneo, desa de campaña que ides vides vi de idear, ¿no? para un pouco dar un pulo aí ao Ateneo, no? Si, sí, pois, pues, como eh, foi isto? Tomamos outra solución mm. para tratar de, bueno, eh, achegar o problema que temos do Ateneo á ciudadanía, para informar e concienciar de que está en risco pois un patrimonio que, inda que sendo propio da tener unha, un patrimonio importantísimo para Ferrol e que, polo tanto, un patrimonio tamén da cidade de Ferrol, no que se eh, teñen uns fondos pois de unha hemeroteca con un montón de cabeceiras únicas desde eh, o século XIX e un montón de obras de arte de pintores ferrolanos, galegos e de fora, non? Mm. entonces estamos Nes, un pouco. Mm -hmm. Claro, porque cecais os nosos ouvintes son habituais por a información que demos aquí no seu momento en Radio Félix Pín, mm -hmm. en divertimento e en outros moitos programas da radio mesmo nos informativos, pois feixemos un seguimento así paso a paso, pouco dende que findou pois o seu mandado a súa, digamos, eh, quenda de directiva, pues, pois, eh, Veloso no? e a súa equipa esa transición que hubo até esta nova directiva e ese problema que se arrastrou prácticamente dende que Eliseo Fernández xa era, no creo que é Eliseo Fernández. Eliseo Fernández sí. ese é novo, o anterior sí. Eliseo Zaera. Anteri o anterior sí. Zaera, sí. <ríe> Son dous Eliseo. Sí. a partir de que Eliseo Zaera deixa un pouco esta directiva e bueno, coa cuestión da remodelación do Ateneo, no, pois pues aparece de súpeto un brao así, pola, da, da noite amaña ou con noturnidade ali vosía, pois esa cuestión de que de repente aparecen novas asociacións a que, as que o Concello xa asigna un espazo no, no sitio orixinal do, do Ateneo, aí comeza un pouco a, a problemática, non? Despois tamén está a cuestión Eh, da que, que, que cegáis a principal, a, a máis importante agora no? a, máis a, a que require máis ausencia da, eh, de volver a eh, conseguir eses fondos culturais bienes eh, culturais do, do Ateneo no? que ten tanto eh, a nivel pues, de, de periódicos, hornais eh, incluso en series tamén e coa problemática engadida de que que pagar unha pasta por ese servizo que prestou unha empresa privada. Sí. ¿no? Eso é, es, sí. Hay, hay unha bola aí que se foi creando sí. mes tras mes, día eh, una, tras día, casi. Unha situación, ¿no? situación moi complicada. Complicada. Eh, parece el camarote de los armar más. Sí, sí, exactamente. a cousa sí. de que, bueno, que a ver como se sale dela pero se está mm. traballando, se está facendo do posible, pois, pues, para ver, ver distintas maneiras, non, de, de salir Como podíamos de resumir a aquela persoa que nos se a ouvir e que non teña moita idea de todo isto? Que pasa agora mesmo? En que situación está o Ateneo? Eh, pois, pues, así resumido <coughs> que a alguna que non este moita tanto, podemos dizer que o Ateneo que unha asociación cultural que cumpliu aí atrás 135 anos <coughs> e que para Ferrol Eu creo que representa pois, Unha das asociacións culturais históricas Con máis mm. legado patrimonial E con máis eh, nivel de actividade Na, na, na cidade na, En toda a comarca no? mm. Pois eh, a día de hoxe Por unha ser, serie de problemas eh, de que, que foron un pouco Como te diría que feron un pouco sobrevidos sin, sin, sin, sin esperalos, casi unha especie de, de, de casualidade, de malas cos, casualidades encadeadas, pois por unha serie de problemas eh, resulta que está nunha situación eh, complicada a nivel, pois por un lado económico, a nivel, por outro lado, de eh, soportar unha ofensiva, porque se trata de unha real, eh, verdadeira ofensiva desde as institucións públicas, en concreto desde o Concello, eh, de maneira que, que se pretende é eh, minorizar, arrinconar a este, a este esta asociación, que desde logo é unha asociación que é conhecida non só en Ferrol sino foro de, de Ferrol en toda Alicia eh, como referente eh, se pretende minorizar eh, de unha maneira absolutamente impropia de calquera asistor público non? porque que un, que un Concello se dedique non a, a respaldar Eh, eh, eh, promocionar pois, a unha asociación que ten un valioso patrimonio se dedica a enfrentarse a ela eh, eh, eh, con certa prepotencia no? o que é difícil de entender. Entonces aí o que hai é eh, unhas obras que se fixeron no local na, na actual eh, local no que se encontra o Ateneo que foi desde os anos 80 sede do Ateneo eh, esa obra que se fixo de remodelación inicialmente era para ampliar o local Porque eh, a biblioteca eh, eh, O patrimonio que tiñe goteneo A hemeroteca pois, Ocupaba moito espacio Había problemas de goteiras Eh, con eses problemas, pois eh, estaba en risco ese patrimonio, xa no ano 2008 se reivindicaba que solucionaran esos problemas. Sí, así é. Eh, eh además te manida moi insistente sí. por parte do, do, do Ateneo, non? O sea, sí, sí, se estuvero 4 anos lo, loitando eh, para que loitando eso se para conseguía. que se solucionaran esos problemas porque cando chovía moito polo tellado, que non un tellado xa bastante vello, bueno, pois pues, eh, os libros, os periódicos, todo o que había ali se mollaba, ¿no? Se mm. deterioraba. Entonces o que se solicitaba ao concello era que solucionase o problema que fizeron un pequeno investimento para mañar esa sí, situación sí, en particular, eso, que só era o Ateneo. Eso era o no único Ateneo. que solicitaba o Ateneo. Sí. Pero fin, finalmente, pois pues, alguén se lle pois pues, facer unha remodelación completa desse edificio que é propiedad municipal, eh ese edificio Ateneo que bueno, que, a ver como se facía que tiña que aguantar como pois, en principio, inicialmente, a idea era ampliar ese, ese edificio eh, mediante esa reforma integral, pois pues, co edificio anexo que don, era onde estaba a sede de día Eh, esa ampliación iba supoñer un aumento de espacio para, para o Ateneo, que se estaba bastante xusto naquel momento, pesar que é un edificio amplio, eh, eh, eh, se permitía, ademais, no, nese proxecto original, pois ter un pequeno ambigú, pois, para pa que a xente poise ir o manco fea ali, etc. Pero co tempo, o que pasou é que eh, eso foi derivando en que houbo retraso nas obras... Uh -huh. E que, bueno, como se estaba estancando eh, Todo eso, o director de obra Propuxo que o Ateneo Liberada todo o seu patrimonio Todos os bens eh, en seres e tal dali, uh -huh. Porque inicialmente se iban a ir movendo de planta en planta uh -huh. eh, O edificio en eso Pero como se retrasaba moita obra, propuxo eso E eh, uh -huh. eh, propuxo que, que por Conservación se... se se guardaran nesta empresa privada porque en outro local podrían ser que son periódicos de cen anos, cousas así, que podrían coller humedades, deteriorarse e tal entón, por esa razón... Eso foi unha decisión da dirección da obra A dirección de obra, sí. sí, foi quem decidiu eso de acordo co Concello, porque no pliego original da obra xa había unha partida pequena para este tipo de cousas, de traslados de enseres, etc. Claro, lógico é que se contemple ese tipo de situación no pero non é unha partida pequeniña mm. porque non se contemplaba inicialmente desplanzar todo o eso de dentro Sinón, ilo movendo dentro do edificio E, sí, e o edificio sí, neso sí, sí. O edificio neso día non o puido eh, Liberar, digamos sí. No tempo previsto Se empezou a complicar eso E entón sí. se, se tomou esa decisión de acordo co Concello sí. No seu momento o Concello aceptou E eh, pola premura e a urxencia Pois o antón presidente pois Asinou con esta empresa Que era que lle recomendaba dirección sí. de obra Eh, tal, pois, para guardar correctamente ese patrimonio que é valioso ¿no? mm. Pois, eh, asinou, digamos, eh, un convenio con esta empresa mm. ¿no? bueno, eh, E quen que, sí. estaba na presidencia do Ateneo daquela estaba a Zaira? Sí E na, no sí. Concello quen estaba? estaba? O PSOE? O PSOE, o PSOE sí, mm. Sí. Mm. E eh, sabían perfectamente a situación, eran conscientes mm. de máis que, en, en certo modo, o Ateneo aí Pois pola premura que, que había Desde dirección de obra E tamén desde o Concello Pois un pouco fixo E aceitou un pouco Pois por, por non entorpecer Porque o que quería era que Precisamente que eso Xa que iban a facer esa obra Que a fixeran e remataran canto antes E volver coa súa so, actividade normal sí, no? sí, sí, sí, sí. E eso foi o que pasou Nese momento mm. bueno, A cuestión é que unha vez terminadas as, as obras de rehabilitación Estamos en finais de ano 2012 mm -hmm. O Concello nesa date cun, Xa un alcalde do PP Que substituíra o, o do PSOE mm -hmm. Négase a aboar o importe da mudanza e almacenamento do patrimonio <coughs> do Ateneo que impide o seu retorno ao local e deriva nun gasto engadido de 600 euros máis IVA mensuais desde a terminación da obra Ou sea, 600 euros mensuais dende o ano finais do ano 2012 pois pues, cada quen que faga súas contas máis IVA, claro eh, porque eh, non existes acordo, non fico reflectido por escrito No, eh, como que eu saiba que o no, que existe foi un acordo verbal o que existe foi un acordo sea, eh, sí. tanto Concello como dirección de obra bueno, sabes que como consecuencia desa de es, circunstancia de extraordinaria de, no, sí. de non poder es, moveros sí. en series sí. no mesmo edificio Ateneo que explicaste de de ti de non sí. ter empantanado aquelo de que aquela obra tiña que ir para diante mm. eh, que era necesario pues, liberar o espacio todo o patrimonio que ao final son cinco contenedores cheos de cinco contenedores libros, de periódicos, lléves. de cadros obras de arte sí. e eh, eh, bueno, logo hai algún material de oficina, ordenadores, renovadores en seres, sí. muebles, tal, ¿no? está todo eso, todo eso está físicamente, pues, eh, físicamente na Gándara, Gándara. pois pues, eh na empresa de Mudanzas na... Félix, Félix, que é onde ah, sí, estaría sí, sí, todo almacenado, no? Sí, sí, sí. Eh e eh, aí é onde empezou todo o problema, lo, o problema ¿no? sí. con esta historia, porque en principio o ATNE contaba con que eso era consecuencia da obra, a obra sí. feita polo concello, un edificio uh -huh. municipal, é eh, que eh dándose e exixe liberar o todo para poder non entorpecer a obra e poder traballar mm. e asilizar eso, pois xa de acordo, se falou, non se odía, estaba de acordo en que sí, que eso sí, sí. correría pois un pouco... Bueno, coa gastro... directiva de, de Veloso, que pouco tempo durou no, no Ateneo, no seu mm. equipo directivo, se sí. eh, manifesta ese problema. Se sí. manifesta ese problema e hai unha conversa, digamos, de porque claro, Veloso Cadra que además é concelleiro do Pesor. Mm, sí. se dá unha estranha circunstancia un pouco maquiavélica, no, que parece aí como unha xogada, no, que lle fan aí a, non sei. Sé, sí. Se mistura un pouco a política aquí sí, co, sí, co a... sexo, co amor, con sí, <risa> sí, Eso, eso aí. Que pasa aquí? Sí, é unha unha novela, una novela rara, negra rosa. Negra, rosa o sea, terror, <risa> negra, bueno, si, Sí, eh, sí eh, a ver, eh, eh, o, que, o, o que acontece aí eh, desde logo polas manifestacións eh, que fai Veloso, que ten feito en asambleas e tal, e que eh, eh, o Concello, cando estaba o que era consciente de que ese gasto de almacenaxe desto de pois corría a cargo de, do Concello eh, pois eh, Veloso manifesta que falou con, con os novos concelleiros que coa nova corporación, con novo goberno que, que están na alcaldía, que é do Partido Popular que están perfectamente enterados e que mesmo chegaron a Esto claro, son manifestacións sí. de Veloso, mm. se si algún día outra vez por aquí que tedes en detalle, digo que me acordo máis ou menos, non, igual non exacto, pero que falou máis ou menos con varias personas do, do PP, actuais concelleiros e que máis ou menos estaba todo claro de que eso era así. Es decir, que a día de hoxe eh, o goberno municipal actual sabe que ese gasto debería de ser un gasto de concello. ¿no? Mm -hmm. O que pasa é eh, que eles aproveitan Por que razón Por eh, que pasamos agora a parte, digamos, mm. psicotrópica De todo isto, mm. ¿no? e maquiavélica ¿no? Por razón, eh, o que razón acontece isto Algo que se podría solventar mm. Porque mesmo, pois, pues, todo se Semella indicar que si, si eh, Fizemos un pouco de política afición E o xoi continuara no poder Pois pues isto non se tiveran implantesado ¿no? O Ateneosa tería a mm -hmm. nova sede rehabilitada Estaría él, él a mesma Seguiría coa súa sede Non seria... Eh, digamos eh, sí. eh, Ubicada nun recunxo donde, donde está agora o do Ateneo mm. donde, donde a parte que, que la mesma Hablutou pola súa rehabilitación E tería os seus bienes Históricos e artísticos E en no seu so poder Por que muda o goberno mm. Pasa o PP, se dá esta situación Cunha entidade que en principio pues... é cultural Un patrimonio de ferrol, senlleira, Eh, moitos socios, 200 socios creo que ten 300, 300 socios, eh. Eh, moitos anos de antigüedade cultura, estamos falando de algo patrimonio de ferrol, ¿no? xa que de todos e de todas os ferrolanos, que acontece para que se vea esta situación co ateneo Bueno, eu creo que é bastante simple ¿no? eh, eh, acontece que xa non digo toda todo o goberno nin todas as personas que están aí no Concello do PP, pero polo menos algunas personas do PP Que eu creo que en vez de ter Unha, unha vontade de servicio público e, e de, En todo caso de, de diálogo e negociación Pois eh, mantén unha de Pouco Pouco eh, Para, para unha persona que é un con, xistor con ¿no? que, que ten ¿no? que, que traballar malitud, Para sí. todos os cidadanes ¿no? Entón, eh, toman unha actitude contra Directamente contra o Ateneo ¿no? Somos conscientes de que non somos os únicos e eh, Toman esa actitude Belixerante por unha cuestión puramente ideolóxica É dicir, eh, non vou a facer o que sexe, digamos, cultura ou, ou, ou ter unha responsabilidade como se estor cultural dentro da Concelería de Cultura, non a vou facer para todos os cidadanes, sino que vou ser belixerante contra algúns, e vou ser belixerante contra aqueles que a min personalmente non me caen ben, non me gustan, non me molestan ou o que seña, non? Entón, eh, hai unha actitud belixerante clarísima que consiste en, en, en... entorpecer eh, ou sí, poñeras eh, eu, eu dito con palabras así máis simples os vais a enterar de lo que é bueno Eh, claro. así de claro. Mm. Entonces, esta actitud de beligerante que impropia imprópia de un de persona que eh, está nun cargo público, nun concello, eh para todos os cidadáns é absolutamente impropia, e ofensiva. Bueno, pois pues, esta actitud é, é de pre prepotencia, e chulería é a que mantén o concello. Mm. Entonces, nós <coughs> eh, a día de hoxe, cos problemas que temos, porque temos outros problemas encalvidos tamén económicos por unha serie de cuestións, eh, a día de hoxe Eh, seguimos sendo quizás unha das, por non decir a primeira pero a unha das primeiras entidades culturais da, da comarca en número de actividades e eh, eh, eh, cousas que se fan no? eh, me atrevo a decir que máis casi que cultura no Concello e eh, uh -huh. Eh, me dá igual que haya xente que lle guste máis O poeta que vai presentar un libro ou non Ou se si, eh, a película que se pon nos, ciclos, eh, na, nos martes de cine eh, Lle gusta máis ou menos ou, ou ten un tinte máis deste color que do outro Me dá igual Somos unha entidade cultural Hai un patrimonio cultural que está secuestrado nos contenedores E o que ten que facer un xistor cultural eh, eh, da xestión, Na xixión pública é gobernar para todo o mundo E solucionar ese tipo de problemas Porque en calquera país mínimamente normal Ya claro. sabemos que hay muchos sitios en de normales. cultura xa claro, podía en disposición calquera claro, sitio normal de asociación que, para intentar solucionar de fe, de fe, ese problema que tenemos. Est estamos tamén comunicación comunicando con Patrimonio porque isto foi declarado eh, mm. bueno, primeiro se integrou nas bibliotecas públicas de Galicia, na rede de bibliotecas e además foi declarado de interés para Galicia algunhas das cousas que hai aí, polo menos. Entonces eh, se está, eh, se vai a empezar a traballar con Patrimonio tamén a que interveña patrimonio, uh -huh. porque é un patrimonio de interese eh, que non se pode perder que hai que conservar, non pode, non pode estar metido nunhos contenedores pudrindos ali a merced das polillas, das ratas de humidade, da choiva, do que hai ali uh -huh. e le va xa varios sonhos ali metido uh -huh. entón o, o, o que se quere un pouco é eh, eh, chegar a un acordo de negociar, como son as personas normales e que se resolva ese problema claro. eh, dunha forma civilizada mm -hmm. e non con, non con esa chulería prepotencia sí. que teñen algúns. Bueno, pois pues aquí temos un, un exemplo realmente prepéntico de un servidor público que eh, fai todo contrario que en principio teria asignado ¿no? se correspondería a súa personalidade digamos, eh, social como representante público se debería desquecer pues, as súas teimas as súas caprichos e dedicarse o que se ten que adicar eh, que solucións hai a todo isto? porque a relación con este, a estas persoas concretas que son as que están agora manizando cotarro da cultura en eh, ferrol é complicada non, non hai relación, é inexistente Porque desde eh, a entrada mismo, da nova directiva do Ateneo Ahora mismo sí, cando se entrou Pois pues, intentou, de efeito sí. se, se intentou falar eh, Resetear do, un con pouco a situación cultura, mm. se, se, se falou, pero sí. Eu non estuve presente nas conversas, pero mm. bueno máis ou menos sei como foi o asunto E, e ao final, pois, se chegou a que É unha persona coa que é moi mm. complicado De tratar, primeiro porque Eh, é moi irregular É moi eh, tal, pode decir un día unha cousa Outra día outra eh? Ten subidas e baixadas e, sí. eh, Voltas para atrás e para diante Absolutamente que non hai por onde coñelas E logo eh, é unha persona que En determinados momentos por, por Resulta bastante incluso eh, decir, Diría que, que non moi grato Tratar con el Porque hmm. eh, non vou tal que te sí, no falar sí, directamente sí. con el, pero bueno. Entonces eh, eh chegou eso un punto morto no que, bueno, non se pode o alcalde mm. se, se se solicitou, creo que tres veces eh, por escrito incluso, vamos, que que solicitáramos mm. eh, unha entrevista para poder falar, explicar isto personalmente, de momento non non nos recibiu. Eh, chegamos a este punto onde iniciamos esta campaña un pouco pois mm. de cara ao público para intentar presionar un pouco que que isto chegue un pouco máis a cidadanía e, e presionar e ver ver se si, si con eso se consigue algo, mm. ver, Estamos con, con Manuel Rey, un dos integrantes da nova directiva do do Ateneo Frolán. tal? Ben. Mm. Muy indignada con todo esto. Dibertimento. Dibertimento monstros. Monstros. monstros. Bien, pues vamos ahora a pasar, Manuel, si te parece, pues a cosas cosas concretas, ¿no? Cosas que tienen que ver con precisamente esa campaña, campaña. que pusiste en marcha, ¿no? O sea, que explícanos un poquillo de qué vaya campaña. Bueno, pois, pues, eh, en principio, para empezar, o que fixemos foi montamos unha página web, bueno, unha especie de un blog, eh, onde colocamos aí unha serie de información explicando este problema, un pouco o conflito que é que co Concello, o risco no que está este patrimonio, eh, de que se perda, eh, porque, eh, como ahora eh, a empresa xa, non sei se comentaxe desa aquí o micrófono, pero bueno, a empresa puxe unha demanda contra o Ateneo, unha demanda que por outro lado é unha demanda por incumplimento de contrato pero a empresa nunca presentou fatura, nin ao Concello, nin ao teneo. é dicir, que, que hai unha demanda por unha cantidad importante de dinero que son 38.000, mil 38, bueno, 38 pico, non recordo exacto Eh, euros eh, porque claro, eh, desde que remataron as obras, xa vai un tempo eso seguiu sumando dinheiro cando se tiña que ter solucionado moito antes no? entón eh, a campaña vai un pouco en, en que a xente se de conta un pouco da gravidade de que todo eso se perda de que o Ateneo eh, pois perda esa demanda Que eso en, entre en, en concurso de acreedores, o que seixa bueno, E que o Ateneo cabe pois cerrando Que ese, ese material se subaste o, o que seña Para sacar os cartos e pagarle a esta persona E hai bancados desde laxeiros Colmeiro, no recordar de memoria Seguras Torrellas, etc. E, e, e, exemplares de prensa únicos e, e libros valiosos De, de faiz en anos, todo eso, non? Entón, iso está así porque por la cerrazón de que non quere arreglarlo. ¿no? Mm. E, eu creo que sería fácil porque... Neste caso, é unha persona que tenga digamos, a solución de todo isto. Bueno, a que poderia dicir isto, ao, vamos a mañálo... Eu non, non o centraría en unha persona, eu creo mm. que... Unha bueno, responsabilidade que, colectiva que, do grupo sí, de goberno. Eh, eu creo que, que podemos falar de que o grupo de goberno, porque o alcalde se si quixera nos podría estar recibido, tampouco mm. non o recibiu, polo momento, igual non o recibe. Todo mm. se andará. E, eh, eh, bueno, entonces non sabemos exactamente con que máis se falou directamente foi con Con esta persona Pero uh -huh. eu creo que é unha responsabilidade De todo uh -huh. o, o, o grupo de goberno Vamos, en uh -huh. conjunto E ¿no? uh -huh. para concretar Que campaña informativa De denuncia desta de situación E despues, sí. que cousas concretas Como se está concretizando esta campaña sí, Estaba contando que aí sí. Me, me, me, me despiste e uh -huh. me fui por outro lado Pois, pues, eh, temos esta página web eh, Con información En blog eh, de... sí, que A página web sería Salvemos o Ateneo blogspot.com e aí teñen toda a información incluso <coughs> queremos ir ampliando porque é moi importante que a xente vexa o valor do que se pode perder entonces xa temos colgadas algunhas cousas con as portadas de algúns destes eh, destas cabeceiras de prensa que son únicas o que está que metido ahí, nos, nos contenedores, nos contenedores. moi ben Eh, e logo temos tamén unha parteción nunha plataforma de peticións de firmas que se chama change.org, que desde este blog xa se chega, xa se pode chegar a ela, quen queira ir alí a xinar e a apoiar, pois co de facelo, eu creo que canto máis se xunten, eh, máis quizá repercusión poida ter e máis poida eh oida facerte. Ou influir algo en que esta xente pois pues, abeña un pouquiño ou enten razón, non? Uh -huh. Tal, ¿no? Entonces de momento estamos entrando en eso. Eh, temos algunhas outras cousas en mente, eh uh -huh. como, bueno, eh, hai unha conta aberto tamén, eh, non? De... A, a outras A outras personalidades, da cultura Incluso a institucións e tal eh, Por outro lado, tamén estamos barallando a posibilidad O que temos que ver como enfocálo un pouco De facer algún tipo de crowdfunding e tal no? E eh, De momento estamos aí sí. eh, Non descartamos porque estamos pensando Que isto estás preparando que vai ser a medio longo plazo non todos ser... os frontes hai que teros cubertos, eh? O todos os frontes hai que teros cubertos, sí. o fronte, sí, digamos, sí. de divulgación, de concienciación, mm. o fronte de financiamento tamén para mm. facer claro. po, eh, esa posibilidade, sí. non, de que asa que facer fronte a esa, sí. a esa a esa a no sé que será, porque ao final vai ser o importe da factura da empresa de transportes mais o como vai ser un suizo, claro, pois pues, claro, o que claro. saia de todo aí, non, que é. <ríe> <todo, todo problemas, ríe> é sí. eh, eh, eh, bueno eh, estamos tamén pendentes de dun festival para o mes de xuño que sería unha especie bueno, de gran festival solidario que aínda estamos argallando aí que se es está eh, donde verá a música posigu pues, sí, en fin un poucoquin sí. de todo e eh, eso xa te digo eh, estamos con todas estas actividades mantendo o ritmo de traballo normal do aeneo onde cada vez hai máis actividades... Sí. Eh, eh, Eh, pensando en que isto é unha carreira de medio-longo plazo, unha carreira de fondo, ¿no? como mm. dicen os outros. Vale, hemos, eh, bueno. explicamos a esta situación, como é a vida normal do Dataneo con todo isto que está acontecendo, porque, como dis o ¿No Dataneo sigue funcionando, mm, mm. hai un equipo directivo novo, con moitas ilusións, sí. que tenta tentou e está tentando pues, solventar todos estes problemas dunha ou doutra maneira, polas vías ordinarias e extraordinarias que faga, falla, como estades a facer, non estades eh, parados, non estades quedos, como é a vida ordinario do Ateneo, que, que está desa sí, facer? Bueno, pues, eh, o traballo habitual é eh, o de eh, manter e organize, organizar todas as actividades eh, para iso sabes que hai tres traballadores un que está na biblioteca eh, logo está a administrativa digamos, ¿no? eh, eh, a que se encarga unha rapada que leva o tema de a orden, a limpeza e tal Eh eh entonces o día a día é pois organizar todas as, as, as actividades eh, eh, buscar todas as cousas que sean necesarias, pasar a clases diante, etc mm. Estamos traballando ora baixo mínimos porque porque agora mesmo eh, estamos a nivel económico mal, o Ateneo baixou de chegou a ter mil socios e agora estamos en 300, pois Houve algún momento dos que Fai anos que tiña mil Pero agora xa sabes que estamos con este momento tan Malo mm. para todo o mundo e eh, A pesar de que o Ateneo fixo raíxas de cuotas Para distintos colectivos Desde parados Xente de, de, de bueno, mm. menos pequenos Ou de menos de edad eh, Xente de maior de 75 En fin, hai unha serie de facilidades que tratamos sí. de poñer ¿no? Pero bueno, a xente eh, Moitas veces non pode afrontar mm. facilmente unha cuota Que son 9 euros a normal, nove e medio No? entonces bueno, pois a vida normal da Atenea é eso traballar arreo para sacar todas as actividades moitas que nos propoñen moitas que agañámos nos eh, que temos que buscar pois como leválas adiante todo isto mm. e eh, eh, eh, por outro lado toda a parte de xestión para solventar os problemas que hai aí no? que, mm -hmm. que son un dabondo e que que, e que hai que fiar fino para no? Claro pois pues, importante no. tamén é transmitir que o ateneofero blanco A vida no con Frolán continúa E sí. que, bueno, pues eh, Siga aberto Un espazo aberto para, para a cultura Inda que Asa esas interferencias Pois pues, por parte do, do Concello Certamente lamentáveis Que agardamos que pronto Se solvente Porque nunca é tarde Para rectificar É dicir Maña mesmo sí. Estaría ben Que o Concello de Cultura Vos chamara Vos sentara unha mesa E quedaría de puta madre no, Falando no, no, así no. Nos esperamos que, que recapaciten un pouco Que Que, que se olviden un pouco dese talante mm, prepotente un pouco que, que temos visto pensemos que iso foi unha cousa circunstancial eh, momentánea que que empecen de forma civilizada se senten a falar tranquilamente e busquemos solucións que eso é a maneira de, de, de, de facer as cousas e amés non? non queda outra porque é es que mm. o teniu es que non é algo extraterrestre é unha cousa que forma parte de ferrol e é es que non se entende certamente esta entón, pues, hai que hai que chamar a reflexión colectiva e, ¿no? sobre todo, deles que teñen esa responsabilidade e hai que sustraerse deses comportamentos a veces tanto caprichosos e aplicar o sentido común e o que teñen que facer, que gobernar para todos e da mellor maneira posible. ¿no? Ya, bueno, pues, Manolo, si ¿sí queres decir unha cosa máis así para, para rematar no, eu, brevemente. Eh, no, simplemente animaría a xente a que este pendente de... Todo, toda esta campaña eh, do que poida vir, un pouco que siga como vai a cousa, que se anime un pouco ou se sume a, a esta campaña e a outras posibles que poidamos iniciar que participen en todas as nosas actividades que eh, ora temos eh, que se pasen polo aeneo que horario ten Ateneo que se pasen polo Ateneo que se pasen Ateneo. que sí, horario sí, sí. ten Ateneo bueno, Entonces, está además en un sitio tardes, con esa rehabilitación está ben que, que, que, ¿no? ¿no? que visiten que visiten ¿no? que entren no en Ateneo que pregunten que, que, que, que... vain a na web está toda a in de actividades que simplemente mírala te da unha idea da dimensión do que se fai do que se fai a diario ali todos os días, ¿no? Claro. Eh, eh, bueno, que, que participen, que que que pregunten, se suben, que que que, que, si que se interesen. Socios, lo que está interesen. pasando tamén que La, na página web que temos, que volvo a repetir se si queres, sí. salvemosoateneo.blogspot.com, eh poñendo salvemosoateneo no no buscador, pois pues normalmente xa debería ir saindo ¿no? Bueno, pois pues, nessa páxina teñen moita información en materia ese acceso a A, a toda a documentación, e na páina oficial do Ateneo, que tamén se pode acceder a través desa. De pois teñen toda a xenda con actividades que facemos e tal eh, hmm. Que cousas así, por exemplo, ciclos que vai haber agora que este habendo, conferencias pues ou máis inmediatas O ciclo de cine, ¿Ciclo de eh, cine dos sí. martes de cine que, que bueno, pois pues, eh, ahora mismo se iba a poñer Gandhi me parece, era unha das próximas Que son os martes? Os martes a xoito, me parece recordar no salón de actos, ¿no? sí, salón de actos eh, Está habendo un obradoiro de danza que non recuerdo que día de semana é hmm. eh, tamén está o taller de lectura Eh, ahora estamos traballando para o, a semana das letras galegas que se van a fazer unha serie de actos recitales poéticos, presentación de un libro en fin, hai unha posible pero non está ainda moi clara se si se vai a fazer unha especie de encontro do libro en galego unha cousa así, uh -huh. tamén dentro da de semana que está collida polos pelos uh -huh. estamos acabando de, uh, de organizala Eh, en fin, hai, hai presentacións De varios libros pe, próximamente De distintas temáticas Hai un sobre a guía do descenso enerxético para Galicia Que presenta unha asociación que se chama, se chama Véspera de Nada, que xa se será máis ben Para principios de xuño En fin, hai un montón de actividades que non me sei todos de memoria uh -huh. Pero que podes, xa digo Consultar na página web Que hai unha xenda aí onde ven todos Moi ben, pois pues, eh, Algúna cousa máis sana que se quera aquí Preguntar a Manuel Bueno, pues Manuel, como integrante de la nueva directiva de Ateneo Forolán, Manuel, eh, ¿manuel? Manuel, Rey. Manuel, Manuel Rey, Rey, como concesionario. Esto, igualito, igualito. <risa> bueno, pues estuvo aquí falándonos ampliamente, creo que quedó bastante todo clariño y sobre todo toma de nota de esa página web, de ese blog, salvemosoateneo.blogspot.com y ahí te des toda información de las actividades, de lo que acontece, de las fórmulas que hay para evitar calquear o mal que caía sobre o Ateneo Pos larga vida ao Ateneo, Manuel e saúde. saúde Saúde. E nos, Ana Luzocú, despedimos ao programa que van dar a xoito a Teo vindeiro Espazo de Divertimento para pequenos monstros Leombrade será o último aquí en Radio Feliz BIM Un saúdo a todas e todos A Abur, a Abur. Unha producón imainaria divertimento para os meus pequenos monstros.